Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари. Розділ десятий. Наступного ранку Джаїр з супутниками нарешті покинули Блек Оукс. Перед ними розкинулась нова місцевість. Пагорби на півночі, низини на півдні. Але милувались вони недовго. Виснажені майже до краю, вони знайшли притулок біля широколистого клена, що став яскраво багряним від дотику осені. За лічені секунди вони поснули. Джаїр не знав, чи хтось із супутників вартував, але його розбудив Гарет Джекс, вже коли почало сутеніти. Остерігаючись перебувати так близько до боліт та Блек-Оукс, Майстер зброї хотів знайти безпечніше місце для ночівлі. Низини самі по собі таїли в собі багато небезпек, тож маленька компанія повернула на північ, до пагорбів. Трохи відпочивши, вони йшли майже до півночі, перш ніж влаштуватись на ночівлю до світанку в гаю диких фруктових дерев, що частково заросли чагарником. Цього разу Джаїр... Від самого початку наполіг на тому, щоб вони втрьох несли варту. Наступного дня вони знову пішли на північ, і до вечора досягли Срібної річки. Прозора й блискуча в променях призахідного сонця, вона текла на захід, крізь вкриті деревами береги і скелясті мілини. Ще кілька годин троє мандрівників йшли вздовж річки на схід, до Анару і до настання темряви опинились далеко від боліт і дубів. Вони не зустріли інших мандрівників під час свого походу, і не було ніяких ознак ані гномів, ані чорних блукачів. Здавалось, що на даний момент, принаймні, вони в безпеці, і їх ніхто не переслітує. Потім знайшлась невелика кишеня, захищена кленами та горіхами на хребті над річкою. Вони розбили табір, і знову настала ніч. Вони ризикнули розвести вогнище невелике, бездимне багаття, поїли гарячого і вмостились, спостерігаючи за тим, як вугілля перетворюється на попіл. Ніч була ясною і теплою. Над головою почали підморгувати зорі, скупчуючись блискучими візерунками на темному тлі неба. Навколо співали нічні птахи, дзижчали комахи, а вдалині, ледь чутно, дзюркотіли швидкі води річки. Сухе листя та хмиз наповнювали прохолодну темряву солодкуватим і затхлим запахом. — Ну, я ще дров назбираю! — раптом оголосив Слентер, помовчавши деякий час. Він важко піднявся на ноги. — Я допоможу! запропонував Джаїр. Гном кинув на нього роздратований погляд. «Я що, просив про допомогу? Упевняю, можу сам зібрати дрова, хлопче!» Насупившись, слідопит пішов у темряву. Джаїр знову відкинувся спиною до дерева, склавши руки на грудях. Так було завжди, відколи вони втрьох почали мандрувати. Ніхто нічого не говорив. І робив те, що робив, без особливої теплоти. Гарета Джекса це не хвилювало. Він, здається, був мовчазним від природи. Тож його відмова брати участь у розмові не викликала подиву. Але Слентер був балакучим, і його некомунікабельна постава насторожувала. Джаїру більше подобався Слентер таким, яким він був раніше. Зухвалим, балакучим, схожим на грубого дядька. Зараз він був не таким. Здавалось, слідопит замкнувся в собі і відгородився від юнака так, ніби подорожувати з Джаїром стало огидно. Що ж, у певному сенсі так воно і було, припускав Джаїр, розмірковуючи над цим питанням. Зрештою, Слендер взагалі не хотів цієї подорожі і пішов лише тому, що Джаїр його присоромив. Ось він, гном, мандрує з хлопцем, який раніше був його бранцем, і ще з однією особою, який не довіряє не на мить. І все це з єдиною метою – просто простежити, щоб вони благополучно дістались до народу, який воює з його власним. І цього не сталося б. Якщо б він не захистив Джаїра у свій час, зараз Слентер був трохи кращим за вигнанця, крім того, ще й дров'яник. Слентер прийшов на допомогу Джаїру хоробро, і хлопець вважав це загадковим вчинком, зовсім нехарактерним для такого егоїста, як Слентер. В результаті монстр схопив гнома. І той був змушений покластись на Гарета Джекса. Це, мабуть, неприємно. Гном був слідопитом, а ті – горда порода. Вони повинні захищати людей, яких ведуть, а не навпаки. З маленького вогнища несподівано вилетіли іскри, перевернувши їх увагу. За десяток футів від хлопця, потягнувшись на старій колоді, Гарет Джекс заворушився і озирнувся. Дивні очі подивились на Джаїра, який вкотре замислився над характером майстра зброї. — Гадаю, я маю ще раз подякувати тобі, — сказав він, підтягуючи коліна до грудей, — за те, що врятував від тієї тварюки на болоті. Чоловік подивився на вогонь. І Джаїр дивився на нього якусь мить, намагаючись вирішити, чи варто сказати щось ще. А можна дещо запитати? Сказав юнак нарешті. Майстер зброї байдуже знизав плечима. Чому ви врятували мене? Не тільки від потвори на болоті, а й тоді, в діброві, коли гноми тримали мене в полоні. Суворі очі. Втупились в юнака, і він продовжив говорити, не думаючи над словами. «Просто я не зовсім зрозумію, що змусило вас це зробити. Адже ви мене не знаєте. Могли б просто піти своєю дорогою». Гарет Джекс знову знизав плечима. «Я й пішов своєю дорогою». «Що ви маєте на увазі?» «Моя дорога стала твоєю». Ось, що я маю на увазі. Джаїр нахмурився. Але ви не знали, куди мене ведуть? На схід. Куди ж іще міг піти гномський патруль з полоненим? Юнак ще тужче насупився. З цим не посперечаєшся. Проте ніщо з того, що сказав майстер зброї, не пояснювало, чому він взагалі потурбувався про порятунок Джаїра. «Я все ще не розумію. Чому ви мені допомогли?» На обличчі співрозмовника з'явилась ледь помітна посмішка. «Тобі не здається, що я добра душа, вірно?» «І я цього не казав». «Тобі не треба. У будь-якому випадку ти маєш рацію. Не добра і не душа». Джаїр втупився у майстра зброї. Я повторюю, не добра і не душа. Гарет Джекс припинив посміхатись. Просто виникло відчуття, що якщо я цього не зроблю, то не проживу дуже довго. А виживати – це те, що я вмію найкраще. Запала довга мовчанка. Джаїр не знав, як продовжувати розмову. Майстер зброї посунувся вперед, нахилившись до тепла вогню. «Але ти мене зацікавив!» – повільно промовив він і подивився на юнака. «Гадаю, саме тому я тебе врятував. Ти мене зацікавив, а це вже не так часто трапляється». Він замовк, в його очах з'явилось щось відсторонене. Але через мить це зникло. Джекс знову дивився на джеїра. «Ти був зв'язаний з кляпом у роті під охороною цілого гном'ячого патруля, озброєного до зубів. Дивно, вони тебе боялись. Це мене заінтригувало. Я хотів дізнатись, що в тобі такого є, що їх так лякає». Він знизав плечима. «Тому я й подумав, що варто звільнити тебе». Джаїр похитав головою. «Гаррет Джекс врятував його з цікавості?» «Ні, точно ні. Справа в чомусь ще. Гноми злякались магії, раптом сказав він. «Хочете побачити, як вона працює?» Джекс подивився на вогонь. «Можливо, пізніше. Подорож ще не закінчена». Здавалось, йому було абсолютно байдуже. «Ти через це узяв мене з собою в Калгейвен?» Продовжував тиснути Джаїр. «Частково». Ці слова повисли в тиші. Джаїр ще раз поглянув на майстра зброї. «А через що ще?» Джекс не відповів. Він навіть не глянув на юнака, а просто притулився спиною до поваленої колоди, загорнувся в чорний дорожній плащ і подивився у вогонь. Джаєр спробував задати й інші питання. «А як щодо Слентера? Чому ти йому допоміг? Ти міг би залишити його у лапах монстра?» Джекс зітхнув. «Міг би. І що, це зробило б тебе щасливішим?» «Звичайно, ні. А що мається на увазі?» «Здається, у тебе склалась думка про мене як про людину», яка нічого ні для кого не робить без особистої вигоди. Не вір усьому, що чуєш. Ти молодий, але не дурний. Джаїр почервонів. Але ж вам не дуже подобається Слентер, вірно? Я не знаю його настільки добре, щоб вирішити, подобається він мені чи ні. Хоча, визнаю, здебільшого я не дуже люблю гномів, але цей двічі наразив себе на небезпеку заради тебе. Це робить його вартим порятунку. Джекс озирнувся. Крім того, він тобі подобається, і ти не хотів би, щоб з ним щось сталося, вірно? Так. Що ж, це і здається досить цікавим, вірно? А як я вже казав, ти мене цікавиш. Джаїра задумливо кивнув. «Ви мене теж цікавите!» Гарет Джекс відвернувся. «От і добре. Нам обом буде про що подумати дорогою до Калгейвена». Отож, юнак так і не зрозумів, чому майстер зброї його врятував. Але було вочевидно, що цієї ночі він більше нічого не дізнається. Гарет Джекс був загадкою, яку нелегко буде розгадати. Вогонь вже майже згас. Джаїр згадав, що Слентер пішов шукати дрова і досі не повернувся. Він на мить задумався, чи варто щось зробити, а потім знову звернувся до Джекса. Ви ж не думаєте, що зі Слентером могло щось статись? Він пішов досить давно. Майстер зброї похитав головою. Він зможе про себе подбати. Потім підвівся і пхнув ногою у вогонь, розкидавши вугілля, щоб полум'я згасло. Багаття нам все одно більше не потрібно. Повернувшись на своє місце біля поваленої колоди, він загорнувся у плащ і за лічені секунди заснув. Якийсь час Джаїр лежав мовчки, прислухаючись до важкого дихання чоловіка і вдивляючись у темряву. Нарешті він теж загорнувся в плащ і відкинувся на спину. Він трохи хвилювався за Слентера, але розумів, що Гарет Джекс має рацію, сказавши, що гном подбає про себе. До того ж Джаїру раптово захотілося спати, глибоко вдихнувши, Тепле нічне повітря він заплющив очі. На якусь мить його розум поринув у безмежність. Він згадав про Брін, Рону та Аланона. Гадаючи, де ж вони зараз? Потім думки розсіялись, і він заснув. Тим часом на озвищі, звідки відкривався вид на Срібну річку, загублений у тіні старої верби, Слентер роздумував. Він роздумував про те, що настав час рухатись далі. Він зайшов так далеко, бо той розгублений хлопчик присоромив його. Втім, гному здавалось, що це було з добрими намірами. Бажання хлопчика скласти йому компанію було досить щирим. Та й хлопак цей йому дуже подобався. В ньому було щось тверде. Гном підтягнув коліна до грудей, і задумливо обхопив їх руками. Проте це дурна місія. Він йде прямо в табір свого ворога. Звісно, дворфи не були чимось особистим, так чи інакше йому на них було плювати. Але саме зараз вони воюють з племенами гномів. І свідопит сумнівався, що його почуття до них мають якесь значення. Достатньо того, що він гном. Слентер похитав головою. Ризик був занадто великий. І все це заради хлопчика, який, напевно, сам не знає, що хоче. До того ж, він пообіцяв довести його до кордону Анару. Вони були вже майже там. До вечора наступного дня вони, мабуть, дійдуть до лісів. Він виконає свою частину угоди. Гном глибоко вдихнув і піднявся на ноги. Отож настане час рухатись далі. Так він завжди і жив, так живуть слідопити. Хлопчик, можливо, спочатку засмутиться, але переживе це, і Слентер сумнівався, що хлопчикові загрожуватиме велика небезпека, якщо за ним доглядатиме Гарет Джекс. Насправді, хлопаку, мабуть, так буде і краще. Він роздратовано похитав головою. Називати Джаїра хлопчиком теж, скоріш за все, неправильно. Він старший за гнома, коли той уперше пішов з дому. Джаїра зможе про себе подбати, якщо доведеться. Йому не потрібні слентер, майстер зброї, ні будь-хто інший. Принаймні доти, доки у нього є ця магія. Слентер задумався ще на мить, поринувши у роздуми. Звісно, він нічого не дізнається про магію, а це буде дуже погано. Вона його інтригувала, а голос хлопчика може... Хоча ні, він уже все вирішив. Гном у східних землях не вживеться з дворфами, тож треба триматись свого народу. Проте зараз є проблема із цим, тож найкраще прослизнути назад до табору, зібрати своє спорядження, перетнути річку і попрямувати на північ у прикордонні землі. Слентер насупився. Потім швидко розвернувся і зник вночі. А Джаїр Омсфорд вже бачив сни. Як він їде верхи на коні через пагорби, через луки... Через ліси, і вітер кричить у вухах. Брін поруч, її опівнічне волосся було неймовірно довгим. Вони не розмовляли, але кожен знав думки іншого та жив у свідомості іншого. Вони їхали все далі й далі, проїжджали через землі, яких ніколи не бачили. Небезпека підстерігала їх усюди. Монстр, який смердить болотом, гноми з жовтими обличчями, примари, не більше, ніж силуети, безформні й моторошні. Були й інші, жахливі істоти, яких не можна було побачити, а лише відчути. Ці істоти тягнулись до них, простягали пазури та зуби, очі їхні блищали, як вугілля. Ці істоти – прагнули стягнути Джаїра та сестру з коней та позбавити їх життя. Але вони завжди були повільними, на мить запізнювались, бо прудкі коні несли Джаїра та Брін. Проте погоня тривала. І, схоже, їй не було ані кінця, ні краю. Нескінченний біг через сільську місцевість до самого горизонту. І хоча їх ніхто не міг наздогнати, Попереду були й інші монстри. Спочатку їх переповнювало захоплення, вони були дикими й вільними, ніщо не могло нашкодити їм братові та сестрі, які не піддавалися всьому, що намагалося затягнути їх, але з часом щось змінилось, це підкралось до них поступово, підступно, доки, нарешті, повністю не оселилось в них. Ця штука не мала назви, вона шепотіла їм про те, що має бути. Вони не можуть позбутися цієї погоні, бо те, від чого вони тікають, – це частина їх самих. Жоден кінь, навіть найшвидший, не вивезе їх у безпечне місце. Голос сказав, що щоб побачити правду, треба поглянути на те, ким вони є. Джаїр від люті заревів у вісні та вдарив коня в боки, щоб той біг швидше. Але голос не зникав. Навколо них небо дедалі темнішало, Зникав колір. Все навколо ставало сірим і мертвим. «Вперед!» – кричав він, і обернувся, щоб знайти брін, відчуваючи, що з сестрою не все гаразд. Але її більше не було. Її наздогнало і поглинуло, проковтнуло, темне чудовисько. Яке сягало, яке сягало, сягало, очі Джаїра розплющились. Обличчя залив під. Одяг під плащем був вологим. Над головою м'яко мерехтіли зорі. Ніч була тихою і спокійною, але сон не давав йому спокою. Він був живим і яскравим. Нарешті юнак зрозумів, що вогнище знову яскраво горить, полум'я потріскує на нових дровах у темряві. Слентер? Юнак поспішно скинув плащ і присів, шукаючи гнома очима. Того ніде не було видно. За десяток футів спокійно спав Гарет Джекс. Нічого не змінилось, окрім багаття. І ось Зночі вийшла постать худорлявого і кволого старого, зігнутого, одягненого в білі шати. Сріблясто-біле волосся і борода обрамляли обвітрене лагідне обличчя. Він намацував шлях палицею. Привітно посміхаючись, він вийшов на світло і зупинився. «Доброї ночі, Джаїр!» – привітався він. Юнак витріщився. «Добрий ночі!» «Сни можуть бути видіннями того, що прийде, знаєш?» «А ще вони можуть бути попередженням про те, чого нам слід остерігатись». Джаїр втратив дар мови. Старий підійшов до вогнища, обережно ступаючи, і нарешті опинився прямо перед юнаком. Він обережно опустився на землю, Наче крихта життя, яку сильний вітер може здути з землі. «Ти знаєш, хто я?» «Джеїр», – запитав старий, і його голос пролунав у тиші тихим шелестом. «Нехай твоя пам'ять тобі підкаже». «Я не...» – почав говорити юнак, але раптом зупинився. Раптом прийшло усвідомлення, хто сидить навпроти нього. «Назови моє ім'я!» – посміхнувся старий. Чаїр ковтнув. «Ти король Срібної ріки!» Той кивнув. «Так, я той, ким ти мене назвав. Я – твій друг, так само, як колись був другом твоєму батькові і твоєму прадіду, а до нього – людям, чиї життя переплітались з метою врятувати землю». Джаїр безмовно дивився на нього і раптом згадав про сплячого Гарета Джекса. Чи не прокинеться майстер зброї? Він спатиме, поки ми розмовляємо. Пролунала відповідь на невисловлене запитання. Ніхто нас не потривожить цієї ночі, дитя життя. Джаїр закам'янів від того, що побачив на обличчі старого. Тепло. Лагідність, любов. Біля цього чоловіка не жили ані гнів, ані жорстокі відчуття. Лише повага. «Почуй мене!» – прошепотів голос. «Ти мені потрібен, чаїр. Нехай твої думки зараз будуть з вухами й очами, щоб ти зрозумів». І тоді все навколо ніби розчинилось. В голові почали формуватись образи. Він чув голос старого, слова були напрочуд тихими і сумними, але вони оживляли те, що він бачив. Перед ним лежали ліси Анару, за ними воронячий ріг, величезний і розлогий, він чорнів у багряному промінні сонця. Срібна річка звивалась крізь його вершини. Тонка яскрава стрічка світла на тлі темної скелі. Він ішов за течією далеко в гори, допоки нарешті не знайшов її витоки високо в горах, на одній з найвищих вершин. Там стояв колодязь, води якого били з глибини землі, підіймались крізь скелю, щоб розлитись, та почати довгу подорож на захід. Але було... І щось більше, щось, що виходило за межі криниці. Під вершиною, загублена в туманній темряві, була велика яма, облямована зубчастими, кам'яними стінами. Від ями до вершини здіймались довгі звивисті сходи, тонка кам'яна нитка, що спіралью вилась вгору. По ній йшли морти, темні. Один за одним вони досягали вершини, і там ставали в ряд, щоб подивитись вниз на воду криниці. І ось вони всі разом підійшли до неї та доторкнулись до рідини руками. У ту ж мить вода зіпсувалась, стала отруєною, з кришталево-чистої стала чорною і потекла з гір, просочуючись на захід, Крізь великі ліси Анару, де мешкали дворфи. Потім Україну короля Срібної ріки і до Джаїра. «Отруєна» – це слово несподівано пролунало в голові юнака. Срібну річку отруїли, земля вмирає. Видіння зникло. Джаїр кліпнув і знову побачив старого, чиє обвітрене обличчя, Лагідно всміхалось. З надр майль привиди піднялись стежкою, яку вони називають Кроах до небесної криниці, життєдайного джерела срібної ріки, прошепотів він. Мало-помалу отрута все більше заполоняла води, і зараз вона може зовсім зіпсуватись. Коли це станеться? Джайр Омсфорд, все життя, якому служить річка, і яке вона підтримує, від Анару на захід до Райдужного озера почне вмирати. «Але хіба ви не можете це зупинити?» – спитав юнак, здригнувшись від болю при згадці про те, що побачив. «Хіба ви не можете зупинити їх, поки ще не пізно? Ваша сила більша за їхню» король Срібної ріки зітхнув. У межах своєї землі я є життя, але тільки там. За її межами я безсилий, і мені вдається зберігати чистими води в країні Срібної річки. Проте я безсилий зробити щось для земель за її межами. Також у мене немає достатньо сили, щоб протистояти отруті, яка невпинно просочується. Рано чи пізно я не витримаю. На мить запанувала тиша. Вони опинились обличчям до обличчя у мерехтливому світлі багаття, у Джаїра закрутились думки в голові. А як же брін? Вона з Аланоном йдуть до джерела сили мортів, щоб знищити її. «І коли вони це зроблять, хіба отруєння не припиниться?» Очі старого знайшли його погляд. «Я бачив твою сестру і друїда у своїх снах, дитя. Вони зазнають поразки, вони листя на вітрі, обидва будуть втрачені». Джаїр похолов. Він дивився на старого в приголомшеному мовчанні. «Брін». Ні, суворо пробурмотів він. Ні. Ви помиляєтесь. Її можна врятувати. Раптом пролунав голос. Ти можеш її врятувати. Як? прошепотів юнак. Йди до неї, але я не знаю, де вона. Тож йди туди, де відомо, що вона буде. «Я обрав тебе, щоб ти пішов замість мене, як рятівник землі та її життя. Бачиш, є нитки, які пов'язують нас усіх. Нитка, яку ти тримаєш, є тією, що витягне решту на волю». Джаїр не розумів, про що говорив старий, та йому було байдуже. Він просто хотів допомогти Брін. «Скажи, що треба зробити?» Король кивнув. «Ти повинен почати з того, що віддаси мені ельфійські камені». «Камені!» І знову Джаїр забув, що вони у нього є. Їхня магія була тією силою, якої він потребував, щоб розбити магію мортів. «Ви зможете їх змусити працювати?» Поспішно запитав хлопець, витягуючи камені з дуніки. «Ви покажете мені, як розблокувати їх силу!» Але король похитав головою. «Я не можу. Їх сила не належить тобі. Вона належить лише тому, кому магія була подарована, а тобі їх не дарували». Джаїр понуро відкинувся на колоду. «Тоді і що ж мені робити? Яка користь від каменів, якщо...» «Багато користі, Джаїр», – м'яко перебив король. «Але спершу ти повинен віддати їх мені. Назавжди». Юнак витріщився на старого. Уперше, відколи той з'явився, хлопець вагався. «Чи вірити йому?» Він витяг ельфійські камені з дому, ризикуючи життям, захищав їх з єдиною метою, щоб знайти спосіб використати їх, щоб допомогти родині в боротьбі з мортами. А тепер його просили віддати єдину справжню зброю. Як можна це зробити? «Віддай їх мені», – повторив м'який голос. Джаїр якусь мить вагався та боровся з нерішучістю, а потім повільно передав мішечок королю Срібної річки. — Молодець! — похвалив старий. — Ти проявив характер і розсудливість, гідні твоїх попередників. Саме за ці якості я тебе і обрав, і ці якості будуть тебе підтримувати. Він сховав камені під мантію і дістав інший мішечок. Тут срібний пил, що відновить життя у водах Срібної ріки. Ти маєш віднести його до небесної криниці і висипати в отруєну воду. Зроби це, і річка знову стане чистою. Тоді і знайдеться спосіб повернути сестру. Повернути брін. Джаїр похитав головою. «Що має на увазі цей старий?» «Вона колись втратить себе». Король Срібної річки знову, здавалось, читав його думки. «Твій голос допоможе їй знайти шлях назад». Юнак все ще не розумів і вже почав ставити питання, які мали б розвіяти його сум'яття. Але старий повільно похитав головою. Слухай, що я тобі скажу. Він простягнув вперед мішечок зі стрібним пилом. Ми тепер пов'язані, обмінялись довірою. Так може бути і з магією. Магія каменів безкорисна для тебе. Тому я їх залишу собі, а тобі... Подарую свою магію. Він знову потягнувся до Мантії. Ельфійських каменів три. По одному для розуму тіла і серця. Це магія, яка переплітається і формує силу каменів. Отже, три магії ти і отримаєш. По-перше. У руці виник блискучий кристал на срібному ланцюжку, який він і передав Джаїру разом із мішечком зі срібним пилом. Це кристал бачення для розуму. Заспівай йому, і він покаже тобі обличчя сестри, де б вона не була. Використовуй його, коли тобі потрібно дізнатись про неї, а це знадобиться бо ти мусиш досягти небесної криниці раніше, ніж вона досягне майль морту. Рука старого доторкнулася до плеча хлопця. Дам твоєму тілу сили, щоб витримати мандрівку на схід і протистояти небезпекам, які тебе підстерігатимуть. Цю силу ти знайдеш у тих, хто піде з тобою, бо у цю подорож ти не вирушиш сам. Тож доторкнись до магії для кожного. Вона почнеться і закінчиться тут. Старий вказав на сплячого Джекса. Коли ти будеш у найбільшій потребі, він завжди прийде. Він буде твоїм захисником, аж поки ти не опинишся біля небесної криниці. Він Знову повернувся до Джеїра, І для серця, дитино, остання магія. Бажання, яке послужить тобі якнайкраще. Лише один раз ти зможеш прикликати пісню бажання, що подарує тобі не ілюзію, а реальність. Це буде магія, яка врятує твою сестру. Використай її. «Біля небесної криниці». Джаїр повільно похитав головою. «Але як мені це використати? Що робити?» «Я не можу цього сказати. Ти повинен здогадатись сам», відповів король Срібної ріки. «Коли ти кинеш срібний пил у басейн біля небесної криниці?» Вода знову стане чистою. Туди ж кинь і кристал, а потім віднайдеш відповідь. Старий нахилився вперед, піднявши тендітну руку. Але будь обережним ти маєш дістатись криниці до того, як твоя сестра увійде в мельморт. Написано, що вона це зробить. Бо вірить в її магію. Ти повинен бути на місці, коли це станеться. Буду, прошепотів Джаїр і міцно стиснув кристал бачення. Король кивнув. Я покладаю на тебе великі надії. Землі і раси залежать тепер від тебе. Ти не повинен їх підвести. У тебе є мужність. У тебе є правда, промов ці слова, Джаїр. У мене є правда, повторив юнак. Король срібної ріки підвівся і став ніби привидом вночі. Раптово на хлопця навалилась величезна втома, він загорнувся у плащ. Тепло і затишок повільно просочувались у його тіло. Ти тепер. Є частиною мене. Почув він слова, слабкі та далекі. Дитя життя. Магія зробить тебе таким. Усе змінюється. І минуле йде вперед і стає майбутнім. Так було з твоїм прадідом і батьком. Так буде і з тобою. Старий Розсіювався, як дим у світлі багаття. Джаїр дивився йому вслід, але його очі були затуманені сном, і неможливо було хоч щось розібрати. Коли ти прокинешся, все буде так, як було. Є тільки деякий виняток. Я пішов. Спи, дитино, спочивай з миром.